פרק י"ז ויהי איש מהר אפרים ושמו מחייהו ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לוקח לך ואת עלית וגם אמרת באוזני הנה הכסף איתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני לאדוני וישב את אלף ומאה הכסף לאמו, ותאמר אמו. הקדש הקדשתי את הכסף לה' מידי, לבני לעשות פסל ומסכה, ועתה אשיבנו לך. וישב את הכסף לאמו, ותיקח אמו 200 כסף, ותיתנהו לצורף, ויעשהו פסל ומסכה.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 וימלא מיכה את יד הלוי, ויהי לו הנער לכהן, ויהי בבית מיכה, ויאמר מיכה, עתה ידעתי, כי יטיב אדוני לי, כי היה לי הלוי לכהן.